Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Amma ba'd. Ikhwati fillah rahiman wa rahimun Melanjutkan kajian kita tafsir Quran al-Azim. ayat 163 Allah sebutkan 163. Hah? Nun hmm, 162 lagi nirrasikhun fil ilmi sudah. Inna auhaina ilaika kama auhaina ila Nuh dan Nabiina min ba'dih, wa auhaina ila Ibrahim dan Ismail, wa Ishakah, wa Yaqubah, wa Al wa Isa wa Ayyubah wa Yunusah wa Harunah wa Sulaiman, wa ataina Dawudah Jaburah. Kami wahyukan kepadamu. Muhammad sallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya dan kami wahyukan kepada Ibrahim Ismail Ishak Yaqub dan yang setelah mereka Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman Dan kami berikan Zabur Kepada Daud Ayat ini Merupakan Pemberitaan Dari Allah Taala bahwa Allah telah wahyukan Kepada hamba dan rasulnya Muhammad s.a.w Sebagaimana itu wahyu pula Allah turunkan Kepada para nabi-nabi yang sebelum beliau alaihi musallam Dan Allah sebut dari nama-nama mereka Nuh Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Isa Ayub, Yunus Harun dan juga Sulaiman alaihi musallam Dan kami berikan kitab Zabur kepada Dawud Zabur nama kitab suci yang Allah wahyukan kepada Daud. Zabur wazan fa'ul bima'na maf'ul. Zabur itu wazannya fa'ul maknanya maf'ul sama seperti rasul. Maknanya Marsul atau Mursal Yang diutus Maka Zabur bermakna Mazbur Mazbur Makruh Sesuatu yang dibaca Disebutkan oleh Mufassirin Bahawa Zabur tidak ada padanya hukum Tidak ada padanya halal maupun haram Isinya sebatas hikmah-hikmah dan mawa'id Mau'idah-mau'idah maw Nasihat Berisi hujangan untuk kebaikan tidak seperti mana Quran yang sempurna, tentunya di situ ada mawal, di situ ada hukum, di situ ada halal, haram, perintah, larangan dan lain lainnya. Rasulan kafasaznahum aleikum min qablu, warusulan lam nafsuzhum aleik, wakallam Allah Musa taklima. Para Rasul yang kami kisahkan kepadamu Sebelumnya Demikian pula para Rasul yang belum kami kisahkan kepadamu Dan Allah berbicara sungguh-sungguh telah berbicara Atau mengajar bicara Musa alaihissalam ini penamaan para nabi eh, yang ada nasnya dalam Quran Rusulankathasnasnahum alaiy yang telah kami kisahkan kami ceritakan kepadamu dan disebut oleh Allah nama-nama mereka di dalam Quran yaitu Adam عليه السلام إدريج نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شواب موسى هارون يونس داود سليمان اليسع Zakaria, Yahya Isa Demikian pula Rasulullah SAW Atau Termasuk Di dalamnya Dulkifil Menurut sebagian Mufasiri atau banyak dari Mufasiri Karena mereka Persisikan apakah Dulkifil Termasuk Nabi Atau orang sholah al -Muhim. Ini 25 Para Nabi dan Rasul Yang Allah Kisahkan mereka di dalam Quran Makanya yang disebut 25 Nabi, 25 Rasul Ini mereka Yang dimaksud yang Allah kisahkan yang Allah sebut namanya dan bagaimana dengan kaumnya Di dalam Quran Bukan berarti para nabi hanya mereka Bukan berarti para nabi terbatas pada mereka Karena para nabi banyak lebih dari kuali Tetapi ini yang Allah sebutkan kisah-kisahnya ma'ruf Bagaimana mereka dengan kaumnya dalam Quran Kaginya Rasulullah sebutkan tentang Bani Israel, kanak-kanak susu Ulama halakah nabiun kholafah nabi. Bani Israel dipimpin oleh para nabi banyak. Setiap satu nabi wafat diganti oleh nabi yang berikutnya. Memimpin mereka Cuma tidak Allah sebut namanya satu persatu Siapa saja mereka Asal banyak kita imani Yang Allah kisahkan Allah sebutkan tadi nama-namanya Di dalam Quran Jari Nuh Kama al-hayna ilanuh Disebut pertama oleh Allah karena beliau adalah nabi pertama atau rasul pertama yang disyariatkan melalui beliau syariat turun syariat dan diperintah untuk menyampaikan kepada kaum yang menerima dakwahnya maupun yang menentang Maknanya di dalam hadis syafaat, ketika manusia berdiri mendatangi Nabi untuk menghadap Allah mereka, Rasulullah sebutkan Allah mereka mengatakan kepada Nuh, anta awwalul Rasuli. Nuh, engkau kan Rasul pertama, awal. Belum Nuh tidak ada Rasul Namun Rasul pertama yang Allah utus Maka datanglah ke Allah Menghadaplah untuk mempercepat hisap Dan seterusnya Menunjukkan bahwa Nuh Adalah Rasul yang Pertama Alayhi Rasulullah Qasas terqasasnahum alaih Warusulan lam naqsushum alaih Masih banyak Yang tidak Allah sebutkan Kisah-kisah mereka Di dalam Quranul Karim Dari Kisah para Nabi bersama kaumnya, bagaimana mereka berdakwah di Musnad Imam Ahmad dari Hadith Abu Umamah An Naba Dar Saalal Nabi. Allah Abu Dhar tanya kepada Rasulullah berhubung perkara Fadhakara Amrassala wasiyam wasadha Wafadla ayatul kursi Wala hawla wala kuwata illa billah Maka disebutkan di situ Tuhan Rasul tentang Perkara sholat Kuasa, sedekah Keutamaan ayat kursi Fikirlah hawla wala kuwata illa billah Wa afdalul syuhada syahid yang paling afdal Wa afdalul liqah buddha yang paling afdal Wa nubuwati adam dan kenabian nabi adam Wa anna ummu Dan beliau diajak bicara langsung oleh Allah Wa adadul ambiya wal mursali Demikian pula Jumlah para nabi dan Rasul Yang diutus Oleh Allah SWT Kepada kaumnya Demikian pula Dari riwayat Jabir Beliau sebutkan Inni lakotamu alfi nabi awa aksar Aku penutup dari seribu nabi Yang sebelumku Atau bahkan lebih Lebih dari seribu Nabi nah. Menunjukkan banyak Dalam lah mereka Para Ambiya Ul-Busali Tapi seperti Allah sebutkan Minuman khasosna Minumkan nafsusum alaikum ada yang Allah ceritakan mereka Sebut namanya 25 hari tadi Yang namanya Aruf Ada yang banyak Tidak Allah sebutkan Nama-namanya dan bagaimana Kisah mereka Bersama kaumnya Di akhir ayat Allah menyebutkan kepada Muminin Wa kallamallahu Musa Taklimah Dan Allah Berbicara Dengan Musa Alayhi salam Dan itu Merupakan Kemuliaan bagi Nabi Musa, diajak bicara langsung Muhammad Allah, sehingga karenanya beliau dijuluki Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah di dunia ini. Musa. alaihi salatu wassalam disebut sebagai karimullah menunjukkan bahawa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Yatakallam Lahu sifatul kalam Bagi Allah sifat Al-Kalam Berbicara Dan berbicara ini Allah sebutkan dalam Quran banyak sekali Dengar lafad atau kata-kata yang berbeda-beda Tapi maknanya satu Allah sebutkan Quran itu sendiri Yang merupakan perkataan Allah Dengan hadis, hadis perkataan Ucapan Pembicaraan Maka Allah katakan Wa man asdaqu minallahi. Hadis. Siapa yang lebih benar Perkataannya Dari Allah Pertanyaan tentunya Untuk menetapkan bahwa Allah yang paling benar Perkataannya Di sisi lain itu menunjukkan bahwa Allah Berkata, berbicara nah, Itu sifatnya Di ayat lain pula Allah sebutkan dengan kaum Banyak lagi seperti ayat yang tadi Waman ahsidakum inallahi Qila Minal qawm Siapa yang boleh benar Ucapannya dari Allah Allah berucap berkata Berbicara Qalallahu hada yawm ayat Yawmu yanfahus sadiqi Sidquhum Allah berkata Adi inilah Orang-orang yang jujur bermanfaat bagi mereka kejujurannya. Berkata Allah, Allah berbicara. Yakul dan banyak dari kola ini begitu pula yang memiliki makna yang sama uh, naji dan nida nida panggilan dan itu dari kejauhan Dengan suara keras naji Panggilan dan itu dari dekat, panggilan kehormatan, kesayangan, nah, kecintaan dari dekat. Seperti yang Allah katakan banyak juga beberapa ayat tentang ini. Misalnya Allah katakan di Yomul Qiyamah, wa yu ma yunadihim, fayakulumada ajartumul mursidi. Dan di hari Allah panggil mereka Semua Allah tanya mereka Dalam keadaan Allah maha tahu Apa jawaban kalian Kepada para mursali Dipanggil oleh Allah Allah berbicara Menunjukkan Nida itu dari kejauhan dan naji itu dari kedekatan yang Allah sebutkan juga di ayat lain. Wanadiinahu minjani bituril aimanin wakarrabnahu najiya. Nadiinahu kami panggil dia. Dari kejauhan sebelah kanan tu, lalu begitu dekat Qur'abnau Najia Naji. Kedua-dua berbicara. Cuma Naji bicara kalau dari dekat. Kalau diantara manusia, sesama manusia, ni apa ya, sih kalau bicara dari orang kedekatan dekatan, bicara dari dekat. Dari mana? Dari mana kamu? Sama siapa sini? Dan sebagainya. Kalau dari kejauhan, kamu memanggil sesuatu dengan suara keras. Ahmad, Zaid, Hali, sini. Itu nida Tentunya dengan suara keras. Walhasil sekian banyak e, nusus. Yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah Oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim Mencelah kaumnya yang musyrik Menyembah Dan menuhankan sesuatu selain Allah Yang tidak bisa berbicara dengan mereka, tidak mendengar ucapan mereka, tidak melihat, tidak paham, tidak akan bisa menjawab. Salah satu yang beliau katakan, awalai roonah annahu la yukalimuhum. Tidakkah mereka tahu? Bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa berbicara dengan mereka Ayukalimu. Artinya itu sifat aib Cacat yang karenanya tidak pantas dan tidak benar sama sekali Untuk itu kemudian dituhankan Nah yukalimu Tidak bisa bicara dengan mereka ini itu benda mati memang batu, kayu, apa-apa, la'u shunay poh atau orang yang telah mati kuburan sesudah lalu kalimuhum maka sifat tercela yang karenanya Ibrahim sebutkan kepada musyrikin dari ketuhanan yang mereka angkat selain Allah bahwa itu tidak berbicara Karena bicara sifat kesempurnaan Dan Allah Ta'ala Maha sempurna dan maha mulia Berbicara uh, Mereka Yang menafikan Dan menolak Sifat Kalam bagi Allah mentahrif, menyelewengkan makna kalam ini dengan berbagai macam bentuk pentakwilan dan penyelewengan. Ada dalam musus, dalam hadis mereka terbentur dengan Nusus Nabawi ya Antara lain yang Mereka sebutkan Yang berbicara dengan Nabi Musa Ini bukan suara Allah Karena mereka yakini Allah tidak berbicara Itu bukan sifat Allah Lalu suara siapa? Kalau itu bukan suara Allah Ada dari mereka mengatakan Dia suara ada yang bilang itu suara pohon yang di samping Nabi Musa saat itu. Ada yang mengatakan suara angin mengeluarkan suara atau apalah batu. Yang jelas itu bukan suara Allah. Ahlu Sunnah Salafus Salih Rhamahullah pun mereka dengan nas ayat itu sendiri bagaimana kalian katakan itu bukan suara Allah bahkan kalian katakan itu suara pohon atau batu atau angin sementara suara itu berkata bunyi suara itu Allah sebutkan dalam quran terkait Nabi Musa ini anu diajak bicara oleh Allah Ayat Musa Innani ana Allah, ana Rabbuka, fakhla'na alaika Inna kabiluadil muqaddasit tuwa Innani ana Rabbuka. Aku adalah Robmu, Tuhanmu. Oh Tuhan Nabi Musa? Batu, angin yang menciptakan Musa. Suara itu mengatakan anak roh buka Lepas sandal kau di tempat yang suci tua. Itu suara itu Siapa yang berbicara demikian Robmu Aku adalah rohmu Kalau bukan Allah siapa Mungkinkah Seorang yang beriman mengatakan itu bukan suara Allah lalu siapa rohnya Nabi Musa Demikian pula Ta'wil batil atau tahrif yang mereka sebutkan terkait hadisun nuzul wahwa Allah itu tidak turun kata mereka dan yang berbicara pun bukan Allah. Di setiga malam terakhir setiap malam setiap setiga malam. Mereka ya suara demikian ada. Tapi oh, di dalam nafas tersebut Rasulullah SAW khabarkan pembicaraan itu suara itu berkata bunyinya. Manallazi yas'aluni fa'utih Manallazi yastaghfiruni yastaghfiruni Siapa yang meminta kepadamu pasti akan aku beri Siapa yang berdoa pasti aku kabulkan siapa yang istighfar minta ampunan kepada-Ku pasti akan aku ampuni suara siapa ini dan siapa yang berhak mengampuni? Siapa yang bisa mengabulkan doa? Siapa yang bisa menjawab permintaan hambanya? Mereka tak bertaulakan maknanya, makna yang ada di dalam maksudnya itu bukan suara dari Allah, bukan perkataan Allah, tapi makna yang ada dalam diri Allah. Makna? yang ada di dalam diri Allah, makna qa'id bi dzatihi yaqul mereka. Artinya yang namanya pembicaraan kalamullah kata mereka bukan berarti Allah berbicara, bukan berarti Allah berkata dengan suara yang didengar, tetapi makna yang ada dalam diri Allah. Enggak keluar suara. Satu itu batil karena Makna yang ada di dalam diri Tidak disebut perkataan Itu ma'ruf Di kalangan orang yang masih sehat Akalnya Makna Yang ada di dalam diri Dalam hati Itu tidak Pernah dinamakan Perkataan Orang kalau bicara Dalam dirinya sendiri Mulutnya mikkem tertutup. Dalam hadisnya dia berbicara ini itu tidak satu pun orang yang waras mengatakan orang ini lagi berbicara. Kalau dalam bahasa Arabnya, orang itu tidak kallam, orang itu tidak boleh berkata begini dia. Tidak ada yang bilang demikian. Makanya ketika Allah kisahkan tentang uh, Maryam. Dan dia bernadar untuk tidak berbicara Dia katakan Ini nadartul rahmani sawma Falankukan lima yaumah insiya Dia bernadar Untuk tidak berbicara Dengan siapapun dari Manusia Tidak berbicara Ketika dia berjumpa kaumnya Maria, anak kami heran tu, bayi dari mana ini? Maka anak Abu Kimra Asw, maka anak Umu Kibariyah, oh, kamu bagaimana? Punya anak bayi, apakah bukan orang jilek? Oh, Baik-baik, ibumu bukan orang jelek Apa yang Allah katakan? Fa asyarat ilai. Maria hanya mengisyaratkan. Karena dia sudah nampak, tidak bicara. Bayi <tuh>, yang beliau bawa. Artinya, tanya dia. dia dia bicara. Kalau kaitan bukali memangkan abil mahadir sobiria. Kata mereka, bagaimana kalau bicara, ini anak masih bayi, masih di timang. Kalau ini Abdullah dan seterusnya. Bicara bayi itu. As-Syahid, Mariam tidak bicara, tapi cuma mengisaratkan. Tidak satu pun dari kaumnya mengatakan Batal nadarmu Karena kamu Dengan isyarat itu sudah berbicara Karena ada makna Yang tersimpan di balik Hatinya ya, ini, Tanyain Walaupun dia tidak mengucapkan Dan memang itu bukan pembicaraan Nadarnya tidak rusak Dia hanya mengisyaratkan. Sesuatu yang dipahami oleh orang Yang namanya Bicara dengan lisan Dengan suara yang didengar Ataupun makna yang ada Di dalam Diri Di dalam hati Tidak pernah Itu disebut sebagai Pembicaraan tidak disebut sebagai perkataan Maka berbicara yang benar-benar berbicara Perkataan dan itu didengar oleh Nabi Musa Perkataan Allah Alamin Terjadi perkataan dipahami oleh Nabi Musa Makanya ketika Allah Kisahkan tentang Nabi Musa ini Rabbi arini Andur Tilai, ya Allah tampakkan dirimu padaku, agar aku bisa melihatmu. oleh Allah kalau lantaran ini, maka enggak akan bisa melihatku Musa. Didengar enggaklah Musa dan dipahami. Walakin engdur ilal jaban, kaini stafar ramaka nahufa saufat tarafan. Tapi kalau ke, ke gunung itu kalau pada tempatnya tetap. Semua akan lihat aku Kalau matajalah Rabbahu lijabali Jalahu dagga Akharra Musa sa'iqah Bagaimana kalau tampakkan dirinya Kudung itu hancur Dan Musa jatuh pingsan Insya Allah Syahid Bahawa Perkataan Pembicaraan Yang didengar dan dipahami Allah berbicara didengar oleh beberapa nabinya Yang Allah pilih Musa dan termasuk Rasulullah SAW Begitu pula dari para malaikatnya Allah berbicara didengar oleh mereka dan mereka pahami Jika Allah ingin mewahyukan suatu memanggil Jibril dalam hadis, Lalu Allah Sampaikan wahyunya Difahami oleh Jibril Kemudian Jibril turunkan Beliau sampaikan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ya. Fahakalah Dari kesempurnaan Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dari kuatnya pengingkaran mereka kepada al-haq sifat kalam ini bagi Allah hingga mereka membaca ayat ini dengan menasabkan lafzul jalalah sebagai maf'ul muqaddam Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kalangan muhtazila dan yang bersamanya ayat ini mereka sebutkan Wakalam Allah Musa taklimah dan Musa yang berbicara kepada Allah kalam ketika itu menjadi sifat Musa. Tidak masalah karena Musa makhluk manusia Allah sebagai pihak yang diajak bicara Saya menyampaikan Padahal Ayat adalah Waqallamallahu Musa Allah sebagai fa'il Sebagai Subjek pelaku Pelaku kalam Artinya yang berbicara adalah Allah Demikian pula, mungkin mereka bisa mengotak-ngatik ayat ini dan memungkinkan bagi mereka untuk itu. Oh ini, Allah ini sebagai maful, usai, sebagai fa'il. Tapi apa yang akan mereka katakan? Ketika Allah sebutkan di dalam ayat lain. Sama tentang Nabi Musa. Wa kallamahu robbuhu. Wa kallamahu robbuhu. Dan dia Musa diajak bicara oleh robbnya. Diajak bicara oleh robbnya. Kallamahu domirha. Ini Muttasib Kembalinya kepada Musa Rabbuhu robnya yang Allah Sebagai fa'il Tidak bisa ditakati Tidak bisa dikatakan Rabb disini mafkud Anuhatnya itu fa'il Tidak bisa Dalam bahasa Arab tidak ada ruang untuk itu Ini masih mungkin Walaupun jelas Suatu kesesatan nyata Tapi ya Allah masih Ada ruang bagi mereka untuk main-main di sini. Kalau malaah musas. Tapi kalau dikatakan dalam ayat wa kalama wa kalama hurabuhu, nggak bisa sudah. Harus diterima dan diyakini bahwa roknya yang berbicara kepada musa. Makanya disebutkan Bishr al-Murisi Mu'tazilah begitu geramnya begitu marahnya terhadap ayat ini waqalla mahruhum buhu sehingga dikatakan kalau bisa aku hapus itu dhamir ha dalam kallama huwa akan aku lakukan dari mushaf. Kan geram mereka enggak bisa bertindak, enggak bisa berkompetisi di situ karena mereka ahli bahasa ngerti, Faham dia dalam bahasa Arab Benar-benar maknanya kalama hurabu, yang berbicara, tak tak punya makna lain, tak bisa diutak atik. nama geram sekali di biser Malaysia mengatakan kalau bisa aku hapus hak ini dari Mushaf, akan aku lakukan sehingga mungkin akan dikatakan kalama robahu misalnya, tapi ada domi di situ kalama hub, tak bisa. Almarhum orang yang dari Al-Haq akan terbentur dengan khusus akan menyalai sekian banyak dalil yang jelas ayat mengajarkan kepada kita bahawa Rabbuna Tabaraka wa ta'ala yang maha mulia maha sempurna Mengajak bicara Musa, Al bahkan itu dengan mafkul mutlak untuk menunjukkan kebenarannya. Wakalama Allah Musa taklimah benar-benar Allah bicara dengan Nabi Musa sehingga itu menjadi keistimewaan dan menjadi kekhususan bagi Nabi Musa dan Islam yang tidak dimiliki oleh para rasul dan nabi lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanallahi